Чогось стало жаль їх, ніби вже по них котилася невблаганна колісниця війни і смерті, а покотиться ж. Бо сіли фашисти не в шарабани, а в танки. Це так йому колись говорив оникій безбородько, якого аж вихоманила злоба до більшовиків. Де він тепер трусить за яложеними патлами і до кого прив'язує жовті печаті очей. І знову з безодні минулих років вигойднулись гетьманські шибиниці і петлі нашмаровані стірим солдатським милом, і витягнуті шиї під ними, та між небом і землею, молоді із вітром чуби. Невже це було? Невже це буде? Незвична тиша стояла довкола його лісової, щойно облагодженої оселі. Ніде не зветься ні жіночий голос, ні коса косаря, ні пісні, чи пересміхи громадільниць. А так неначе вмертве царство ввійшов. Обходить в магазинах своє володіння і ліси, і галявини, і корчунок, де над осомотілими пнями п'янко підсихає нескошена трава. А до у млії достигла дика полуниця. І ніде ні лялечки, і ніде ні слова, Тільки на пасіці бджоли розстріляють тремтливе золоте снування. Для кого вони так стараються на мед? Для своїх? Чи для чужих? А які вулики в нього? Усі на 18 та на двадцять чотири рамки. От уже і пора відокремити на головний медозбір маток от бджіл, щоб менше було черви, а більше меду. йшов, коли турбуватися цим. А тут на пасіці колись до нього, як молодість, сама підійшла легкостанна Марійка з такими косами, що гордовито відхиляли її голову. А в тих косах коливалась стрічка бабиного літа і не знала, що їй робити чи пригорнутися до людини, чи злетіти в небо. Він саме вирізав з дуплянки щільники і спочатку не помітив дівчини, а коли побачив, скам'яні от погляду, от її усмішки. Боже, що б то була за усмішка? Святість, лукавство, непевність і жадання чогось, довіра й опаска мінились, вражали в ній. І вражали весняно-зелені очі з таємничою імвоюче хмелем юності. Не знаючи, куди подіти руки, з яких тягуче стікав мед, він нарешті вийшов з себе. Чого тобі, дівчино? Роботи, дядечку, шукаю, наспівно прожевоніла вона і знову світила його своїм поглядом. А що ти вмієш робити? Дівчина глянула на свої завеликі рученята І вже посміхнулась їм Поволити, прати, мити, варити, жати, орати Сіяти, косити І навіть косити І навіть косити Ми рано зосталися без батька Враз посмотніла заробітчанка І на уст її зникли потаємні ямки, що вибивались усміхом Магазаник травою витер руки «Тоді він біля возовні візьми косу і пройди покіс». Не так хотів побачити козьбу, як більше побути з дівчиною, з її голосом, з її посмішкою. Марія хутенько метнулася до возовні, потім підійшла до нього і вміло по-косарськи махнула косою, а на плечах її гайднулися важкі, збавеним літом коси. Він любувався ними, і дівочим станом, і попалілими литочками, на які осипалась передосіння роса. Чи для роботи, чи для гріховної зваби родилася ти? Не дарма ж кажуть, гріх родився недалеко від краси. І того ж дня лісник потягнувся до Марії, що так манила і так хватопеком тікала від нього, Знову ж таки манячи до себе, від синього передосіння до білої зими тягнулася гра.